Fești din folclorul maghiar, ursul și pisica. Cu mult timp în urmă, într-un ținut îndepărtat, trăia odată un urs mare. Ursul s-a întâlnit cu o pisică și i-a spus Ascultă pisicuțo, hai să ridicăm împreună o casă Pisica l-a ascultat și și-au construit împreună o casă în pădure A venit toamna și frunzele au început să cadă Ursul a spus pisicii Uite ce! E. În curând vine iarna! Ar trebui să adunăm niște provizii împreună. Au cumpărat o căldare mare, au mers în pădure și au umplut-o cu miere. Apoi au cumpărat o altă căldare, au umplut-o cu untură și le-au suit pe amândouă în pod. O iarnă grea a venit peste ei cu multă zăpadă, cu mult vânt și frig. Ursul s-a întins să doarmă, iar pisica avea grijă de focul din sobă să fie cald în o daie. La un moment dat i se făcuse foame și a început să se gândească cum să iasă din casă pentru a mânca niște miere și niște untură din pod. Uh, unde mergi, pisicuțo? Ei bine, un șoricel tocmai a venit să mă cheme la un botez Are un copil și vrea să-i fiu un nașă? A, bine atunci, du-te! Îi spuse Ursul. Pisica s-a furișat în pod și a început să mănânce din miere Până a terminat un sfert din ea Apoi a mâncat un sfert din untură și s-a întors din nou în odaie Uh, Te-ai întors de la botez? Uh, cum îl cheamă pe micuț? Un sfert! Uh, câte poți auzi? N-am mai întâlnit un asemenea nume până acum După câtva timp, pisicii i s-a făcut din nou foame uh, Pisicuțo, unde mergi? Ce să vezi, un alt șoare ce m-a chemat la botez Are un copil și vrea să-i fiu eu nașă Atunci du-te și veselește-te Te-ai Te întors de la botez? Da, m-am întors Cum îl cheamă pe micuț? Jumătate după câteva zile, pisicii s-au făcut din nou foame și-a deschis ușor ușa Unde pleci? Îți vine să crezi! Iar am fost chemată la un botez și un alt șoricel s-a născut și eu voi fi nașa lui Atunci, du-te... Ce cum îl cheamă, pe micuț? Nimic! Sfinte Sisoie, ce nume neobișnuit! Primăvara, ursul s-a trezit de-a de Era slab și înfometat. Nu mâncase nimic toată iarna. nu nimic? Avem multă miere și untură în pod. Vom face niște clătite... Niște glătite bune cu miere. Pisicuțo, o dute până în pot și adu niște miere și un tură. Oh, oh, dar, dar sunt atât de amețită. Dar nu știm că nu era amețită deloc, nu-i așa? Se prefăcea doar. Bine atunci mă duc eu să aduc, a spus ursul. Urcând în pot găsește căldările goale. Las că eu ac de cojocul pisicii Am mâncat totul, de asta spusea un sfert, jumătate și nimic Cât timp eu dormeam, tu ai mâncat toate proviziile noastre Pisica nu voia să recunoască nimic Spunea, să facem un test Ne întindem la soare, iar cel care a mâncat va transpira miere și untură Așa au și făcut S-au întins amândoi la soare, iar ursul a ațipit pe loc. Pisica a fugit în pod, a luat cea mai rămas în căldări și a mânjit toată blana ursului. Ursul se trezește și își pipăie blana. Cum se poate! Să fi mâncat eu totul, oare? Dar, dar când? Pisica nu se mai putea opri din râs când vedea ursul cum se necâșește Mietul urs încă și acum mai trăiește, întrebându-se când a mâncat untura și mierea Pisica după ce a râs a fugit în pădure și și-a pierdut urma